Goeiemorgen, en allemaal Ja, ek Die lied wat ons nou gesing het Voor al, jy weet, is, is ons daar dink dat God ken ons naam, hy ken ons lewe Jy weet, ons dink Altyd ons lewe In ons gedachte wereld, ons eie ding Wat ons doen Waar ons oorals beweeg, waar ons is Of ons sit, of ons slaap en, Of ons werk Of ons vakantie hou Waar ons ook al is Hy is daar en hy ken ons, hy weet Hy weet alles van ons. Dit is wat so kreik is van, om een verhouding met so'n pa te hee. Hy weet nie, elkeen van ons kan hy verhouding hee. Elkeen van ons heet een verhouding met die selle pa. Dit maak ons moos boetas, dit maak ons sissies. En uh, dit is in die eenheid wat ons om mekaar is volgend. Is dat uh, sy geest is uniek. By elkeen van ons is hy en, uh, die selfde. En in eenheid van die geest is so kritisch dat ons, wanneer ons aan bid, wanneer ons lof sing, sy lof to sing, dat ons dit sal doen in daie geest, in daie eenheid van die geest. Want dan is ons gemeente. En, uh, jy weet, soos die stad wat op die berg leek, kan nie weggesteek word nie. Net so kan ons, wat gemeente is, ons kan ons nie wegsteek nie. Ons is ontbloot. Ons is ontbloot voor die wereld daar buiten. Dit is eindelijk waar waar ek vir oog en ook wil praat. Dit is, Is, uh, en daar het my so geblees met die uh, boodskap van na so twee sondag terug en uh, ek het rechtig die woord in my hart gehad. Jesse geef my die serie vrijdag voor ek nie wil te gaan en ek het heel tyd in my hart verhaal oor ek met julle wil deel en het gaan oor om, om ambassadees te wees, om licht te wees in hierdie wereld die buiten. En hy uh, kom sy en, en sy bevestig die woord net in my hart. Dit is ook ruikt. Dit is eenheid van geest. Ons kan daar opstaan. Ons kan weet dit is die waarheid. Ek wil uh, begin door, uh, in ons dagelikse wandel met mense, kom my mens achter, buitenkant, dat mense worstel met soveel vraag oor, oor Godse karakter En, jy weet, dit kom alles het ontstaan uit oorlevering van mense af. Uit Paulus praat van die drogredes. Dit het, het alles ontstaan daaruit. Jy weet, ek vat in my eeuw familie, waar mense sukkel om ontsla te raak van, van die werk. Jan het daar sondag gepraat van die baksteen op die stierhemelte. En, jy weet, mense is nog steeds getrek in hierdie ding van dat ons moet perform daarbuiten, ons moet perform waar ons is, om gins te verdien by God. Jy weet, as ons terug denk in, in, in die selle situasie waar ons was, dan dan besef ek vandag, ek was ook in die slagijster gewees. Ons was allemaal miskien in die slagijster gewees. En die pogings wat ons gemaakt het, en die pogings wat mense nou nog maak, en te gloer dat hulle dit, dat het recht is om dit te doen om dier hulle werke, te dink dat daar rechtverdigheid gaan kom as gevolg daarvan. Jy weet, en dat en om te dink dat hulle geneesing gaan kry dier om die rechte goed te doen en om die hemel toe te gaan. Om die rechte goed te doen om hielp aarde so te opreid dat ons, dat ons soveel punte gaan verdien dat ons eventueel kan die hemel toe gaan. Jy weet, dit is die die slaguister waarin soveel mense vandag sit, daar buitenkant. En die vernietigende effect van die type van bediening is, in die eerste plek, is dat ek maak dit nie. En in die tweede plek, so as ek het nie maak nie, dan beteken dit, daar een of ander straf wat vir my leen loer en vir my leen wacht, en dat dit gaan toeslaan op my lewe, In dat ek die pijn daarvan gaan ervaren. En daarom die goedheid op my pad kom, is bloot maar net, omdat ek nie op die rechte pad is. Dis ook om ek die, die, die houwe kry. En ek verwag heel tyd die straf. En omdat ek dan in minderwaardigheid verval, het ek nie vrijmoedigheid nie. En op die ene van die dag, kan ek nie uh, in die verhouding kom met die vader nie, en dan probeer een uh, oud vertoesel mindewaardigheid proberen, ou dan verdoesel om allerhande goedheids te doen, om te dink dat jy daardier um, rechtverdigheid geloof nie dit. En ons sien het so by ons jong jongmense val, wat die dink van mindewaardigheid so vast sit by hulle, en alles in hulle vermoedens probeer doen en aanvang om dit te verdoesel, en om het eindelijk weg te steek. En die uiteinde daarvan is Dit is een bose kringloop. is eindelijk wat ek wil sê, dit is bose kringloop. So was ek en jy in een slagijster gewees, en ek wil het eindelijk een ander naam geef. Ek wil eindelijk sê, ons was een slaaf geweest van een systeem. Ons was een slaaf van een stelsel van een kerksysteem geweest wat vir ons gevangene gehoude. En ek wil vir jy die Engelse uh, verklaring lees, vir wat is slavery en dit is waar ek wil gaan vir oogend, en dit is die slaafskap. Slavery is where a human being is legally the property of another. Can be bought or sale, is not allowed to escape, and must work for the owner, without any choice involved. Dit is wat de slaaf is. Met andere woorde, om het in Afrikaans te sê, is dat die slaaf word besit dier iemand. En in ons geval, as ons gaan kyk uit ons kom, uit die macht van duisternis, die linkerkant, was ons een slaaf gewees van die macht van duisternis. Ons was in besit gewees van hom wat in die duisternis dan oorheers. Jy word nie toegelaat om daaruit te ontsnap nie. Hy maak allerhande planne om jou daar te hou. En dit is ook ironies genoeg, dat dogma en oorlevering van mense gebruik was, om mense daar te hou. Door hulle uh, onkindig te hou. Door hulle te hou, soos wat in die skrif staan vir ons, als gevolg van een gebrek aan kennis, om hulle sonder kennis te los. Het is precies wat gebeur het. En dan die volgende ding is, wat ons gesê het is, is dat hierdie ou moet werk, dit is wat die slaaf doen, slaaf werk, en dan die laatste ding is, dat hierdie slaaf het geen kese nie, hy is vastgevang, hy word mee gesleer dier hierdie stelsel, dier hierdie systeem word hy meegevoer, dit is erg om daaran te dink, maar dit is wat die slaaf is, en dan vraag ek myself, wat is genade? Dan sien ons is, om vry te wees van alles wat ons vastgehouw het. 2000 jaar gelede is ons oorgebring van daai duisternis af, na die, die ander kant toe. Colossens 1,13 is na die koninkryk van sy sien, van sy liefde. Weet julle, en ek besef net nie, as dit nie vir Jezus was nie, Duister mooi, ek weet nie of julle al soere aangedink het nie, as dit nie, vir ons stel, Jezus was nie daar gewees nie. Wat sou gebeur het? Die mensdom, sou vandag nog steeds, in die macht van duisternis gewees het. Besef ons dit, dat, as gevolg van Jezus, die tweede adem, is die mens gered, van een gewisse dood, van een bestemming van een eeuwige dood, dit is wat die mag van duisternis by ons, is een eeuwige dood, en is ons oorgebring 2000 jaar reeds, mense is die mensdom oorgebring, nie net zeker is nie, die mensdom is oorgebring, vanuit die mag van duisternis, na die koninkryk van sy sien van sy liefde. Besef jy dat in spuiten van die feit, dat die mensdom vrij is, luister mooi, die mensdom is vry ten spuite van die feit is en redeneer en argumenteer ons nog steeds geslave so dit is die tragedie van dit alles jy weet en ek ek gaan weer door die oud testament en ek sien weer Mooses wat by die brandbos kom en, en daar word hy skoon gebrand sy verlede word uitgewis en nieuwe Mooses Godse geest word wakker in hom en hy besef maar met hierdie God gaan hy bij een storm kan loop hy gaan terug Egypte toe en hy en hy vat hierdie volk en hy leid hulle uit uit die slawe huis uit hy vat hulle uit, uit die slawe huis uit Godse geest bemachtig om, om die machtige spul mense uit te lei uit die slawe huis uit in vrijheid in hy leid hulle hy leid hulle nie somme net nie hy vat hulle nie uit die slawe huis uit somme net nie hy vat hulle daar uit in vrijheid in en ons sien ons dit doen, ons sien ons duidelijk hoe dat God met die met die afgoede, want dit is deel van slavernij, is om vast te hou en te kleef aan sekere goed, want dit is al wat ons het as ankers, is die afgoede, die miskiete en, en die paras en die water en bloed en al die goed wat ons sien, wat God eindelijk gaan en hy, hy maak eindelijk een circus van van die afgoede daardoor probeer God vir die volk wees, kyk jylle is in slavernij jylle is slawe op die oomlik maar kyk wat maak ek met die afgoede van die vijand, wat maak ek met dit en hy vat hulle uit uit, uit die land, uit, uit die Egypte uit uit die slawe uit hy doen al die wonderwerke hy toon aan die mense dat hy die machtige is, die almachtige God is hy toon dit vir hulle, hy wees dit vir hulle, en dan lees ons in nummer 14, lees ons, verskye plekke daar, van hoe dat die volk sit, en hoe dat hulle murmureer, en hoe dat hulle kom met teesprake, te van die feit, dat hulle in vrijheid is, jy weet, dit is so tragisch, laat die ou in die woestuin gaan sit, en, en terug verlang na die kospotte van Egypte, terug verlang na die afgode. Hulle kon nie baie lank daar sonnee want ons ons sien mos nou hoe het hulle die afgode probeer oprig weer op hulle trek. Hoe hulle terug verlang na daai goed. Hoe hulle terug verlang na om slaaf te wees, om besit te wees van iemand anders, om te werk vir daai persoon. Die het geen vrijheid nie, het geen keuse nie. Maar hulle neig terug na daai land Naar Egypte toe Dit is so trakies, mens sal denk Jy weet, ek sien een naas, oké okay, As mens denk aan sielkindig is In vandagse tyd, dan denk ek Dat die mense het sielkindig hulp nodig gehad Om net om te beraad En te vir hulle te, te, te vertel, maar Hoe kom jylle terug aan? Staan jylle? So Alhoewel die volk uit Egypte was Was Egypte nog nie In die volk gewees nie En dit is iets wat vastgesteek het by hulle. Dit is een belangrike stelling hierdie. Alhoewel die volk uit die Egypte was, was die Egypte nog nie die volk uit nie. En ons moet nie te vannacht oordeel, as ons kyk na, na die ouwens nie, na die Israelis nie, na die volk nie. Alhoewel ons dan in alle opzichte vry is, 2000 jaar gelede, is daar in my leven nog steeds tekens van slaafskap en ek, ek omvaard dat van julle dit ook beleef, alhoewel ek nie meer slaaf is nie, denk ek nog soms oos een slaaf, want ek weet, ek is vry, ek weet, Egypte is achter, maar daar sit nog een stuk van Egypte, sit nog in my, en, ach, eenvoudige voorbeeld, as ek net dink daaran, wat die afgelopen tyde met ons gebeur het, en dat hy aanvankelijk, aanvankelijk het ek daai gedagtes gehad, van, die mens het my te nagekom. Um, ek was kwaad. Het is normaal om kwaad te wees. Ons mag kwaad wees. Maar kom oor die kwaad. Kruid het achter jou. Want om kwaad te bly, beteken, het is, soos wat die volk gesit en murmureer het, het nooit by die oplossing uitgekom nie, like hulle like in die woestijn, die murmureering helpt niks, die teespraak helpt niks, die oplossing le daarin, om Egypte te los, breek met Egypte, en om verhouding te soek, jy weet as een mens kyk daar aan, dat hoe so'n proces een mens kan vastvang, so'n proces van onvergevingsgezindheid, hoe jy jou kan trap in een situasie waar, dat jy daar verweke, dit kan vir maandelang aanhou, dat jy so vastgevang raak, in die mense, in die sogenaamde mense dan hou, Jy kan hulle eindelijk ook nie pinpoint nie. Jy weet eindelijk nie wie is die ouwe nie. Wie het dit alles gedoen nie. Maar jy raak gehoek aan daai mens. En dis deel van die slaafmentaliteit is om te murmureer. En wie en wawer gaan het eventuele alles. Dit gaan eindelijk maar oor een ouse selfbeeld. Dit gaan eindelijk maar net weer oor my eie ek. As een mens jouself gaan koppel aan die goed gaan dit eindelijk maar oor my ek want waar oor, dan anders en genadiglik ek is dierend daarvoor dankbaar dat ek baie vannacht kon op een stadium gekom het en wat voordat ek te lang myself op sleeptou gelat neem uit dier die situasie om vinnig genoeg te, te regeer oor die situasie en om te besef van wie afkom dit Jy weet, en is wat hy nou gesê, en ek stem saam daarmee, is dat dat het nie gegaan het oor die persoon nie. Het het nie gegaan oor die mens nie, maar het gegaan oor van wie afkomde. Die vijand is achter die ding. Die vijand probeer een ouse vrede steel. Die vijand probeer jou verhouding met die heren vertroebel, so dat hy terrein kan wen, so dat hy gebied kan wen in jou lewe. 2000 jaar geleden het Jezus gekies om in ons plek te sterf. Saam met hom, en dit met ons mooi verstaan het, ons slaafskap ook gesterwe. Ons slaafskap het daar gesterf. God het alles in sy vermoe gedoen om die mens te verlos. Al wat ek en jy kan doen, is om te kies om die geskink te aanvaard. Om te aanvaard dat hy my gerechtverdig het, dat hy my skoongereinig het, zonder gebrek, zonder vlek of rimpel, is ons gewas dier die bloed van sy sien. Ons noem het ontstand. Daai skoonmaak, daai was, daai reinig, daai geheiligheid, daai skoon, skoon, skoon mens, dit noem ons ontstand. Dan die woorde, aan die een kant sit ons in die oud bedeling, duisternis, sit ons met slaafskap, in die nieuwe bedeling na Jezus, het, ons moet koningskind. Ons is koningskinders, mense. Ons is erfgename. En weet julle, die erfporsie wat ons het, is so, so awesome. Dit is so omvangrijk. Die erfporsie wat ons het. En ja, ons is allemaal in die ontdek. Ons is allemaal in die ontdek van van die fantastische erfporsie, wat ons elke ene ontvang het. En, Paulus les so baie klim, op die ding van, maak dood jylle lede, op aarde. Maak dood jylle lede op aarde. Le af die ou mens, hy sê dit, hy sê verander jylle denke, vernieuwe jylle denke sê hy, want die slaafdenke, beroof ons van ons stand. Die slaafdenke beroof ons van ons stand. Dit maak ons minderwaardig, dit vernietig ons vrijmoedigheid, en dit weerhou ons daarvan, om onszelf te wees, om net te wees. Die slaafdenke weerhou ons daarvan. Want jylle weet, en die slaafdenke het ons so gewoond geraak aan om te werk. In die totaal anegies het ons gewerk, ons het gewerk om een gesag van die vijand, daar het ons gewerk om ons self te probeer rechtverdig, daar het ons gesaffer, daar het ons gewerk vir dit, en ons is so gewoont daaran om dit te doen, ek sê jy ek kan nie geloo dat, dat die mens, jy weet, hierdie waarheid weet, en dan kom, val jy vast, en dan, dan probeer jy maar weer op jou eie kracht hierdie ding probeer jy doen, ek vat, bijvoorbeeld vir ons, dat ons, ons plan om weg te gaan, ehm, um, en nou sê ek ook vir Jesse, die ander ding is, en ek het daarding gesê met my echtskeiding al kendeel, en ek weet, dat God werk so, jy gaan, gaan nie release word van een plek af, voordat die vrede is nie, jy gaan het nie op een ander plek kry nie, jy gaan het hier kry, en wie eens die hart van ons om, om te verskuif, gaan weet daarover, is ons moet vrede hee voor ons skryf, en ek weet het, dat dit die, die vaderse haard vir ons, is dat, dan moet vrede wees, en ons moet, ons moet net weer ons raak in alles, en dan sal die dinge op plek gebeur, die rechte dinge sal gebeur op die rechte tyd, dis iets wat die ou nie kan voorseel nie, dis iets wat die ou nie, jy kan alle plannen maak, jy kan vatter plannen maak, jy kan met vatter mense praat, En op die einde van die dag is dit, is dit Godse vrede en sy liefde wat ou lei naar die rechte pad en naar die hechte plek toe. Slaafdenke, drogredes, vervalste woord en gemengde saad, kelder my stand en het verongeluk my wandel. Want ek kan nie wandel as ek nie in my stand uitgesorteer is. Dit is ou nies vir ons daar. Maar mense in die praktijk beleef ons dit ons beleef dit, as my stand nie, as ek nie weet wie ek in Christus is nie, dan kom ek net nie in pas met hom nie, ek kom nie in pas nie, Paulus praat so baie daarvan, en ek herhaal het weer, maak door die lede wat op arde is, maak klaar met die oudenke, oude maak klaar met die denke van die gypte, want my stand, gee my toegang tot my wandel, en die belangrike ding is, is door my wandel, luister mooi, kom my vrug, En dis waarna toe ek wil kom eindelijk. Ek raak betrokken met sy woord. Ek lees, ek bedink, ek bedink sy woord. Ek lees hierdie liefdesverklaring. Eén na die ander in sy woord. En weet wat, sy liefde oortuig my. Van sy karakter, van wie hy Van sy karakter, van wie hy is. die woord geopend dier Godse gees het ons harte, in ons harte maak ons vry, verlos ons van Egypte in ons denke. Luister mooi, die woord wat geopend is dier Godse gees, daai beproefverklaarde woord in ons levens, maak klaar met die slaafdenke. Ek kan hoebaar probeer om dit te probeer vergeet. Ek kan riempies leer, ek kan allerhande goedheids doen om dit te probeer achter my te kry maar dit is nie die manier hoe God sy geest werk nie, dit is nie die manier hoe ek gaan klaar maak met die Egypte denke nie, met die oude denke nie ons speel klaar daarmee wanneer woord beproef geklaar word in ons levens Colossense 2,18 praat van hy Paulus praat daarvan, hy sê laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie Laat niemand jylle van jylle prijs beroof nie. Laat niemand ons beroof van die intieme verhouding met die vader nie. Van die oortuiging van sy woord nie. Van die beproefverklaring van sy woord in ons levens. Laat niemand ons beroof daarvan nie. Want jy sien daarin leer die vrug eventuele op in ons lewe. Ek stem saam met hen daar oor om ambassadeer te wees. Maar mense, hoe maak ons, hoe maak ons hierdie waarheid bekend aan die mense daarbuiten? Hoe word het geopenbaar aan die mense? Paulus praat daarvan in die versies, en ek wil ons met haar gaan lees gauw. Kom, ons gaan lees gauw daar. In die VCS 3. Want die sien, wat die waarheid moet ons bekend maak aan die mense daarbuiten? Wat die waarheid maak ons bekend? Paulus praat van die verborgenheid. Hy praat van die verborgenhede. En, en dan lees ek veel daar uit die VCS 3. Weet en ek, as ek val, ek denk nou soms aan die ouwens, wat op die kampen, gewoonlik naar die kampen toe kom. En uh, ons sien dat, die, hoe hulle hierna toe kom, met, met die informatie van, uh, van traditie. En hoe dat hulle so oor een naweek met die nieuwe kennis wat hulle krij, en die waarheidskennis wat hulle krij, oor die goeie nieskennis wat hulle krij, en hoe dat die mense so verander, hulle oor verander, hulle jyltemal hulle, hulle levens uitkyk verander, en dat hulle gewoonlik vir ons vraag, maar hoe is dit moendlik, dat hierdie kostbare waarheid so stilgehou word? Hoe is dit moendlik, dat ons het nog nie gehoor het nie? en ek dink ons allemaal het dit so ervaar, dat ons was verstomd toe ons hierdie nies hoor, want dis die teenoorgestelde as wat ons gehoor het, ons leven lang, en um, Paulus praat ook hiervan, hierdie goeie nies, wat verborgen was, kom ek lees net vir julle, somme net so ietsie oor sy apostelskap, om hierdie rede is ek, Paulus, die gevangene van Christus Jesus, vir julle wat heidene is, as julle ten minste gehoor het, van die bediening van die genade van God, wat aan my verleen is vir jylle, dat hy aan my dier in openbaring bekendgemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waar die jylle, as jylle dit lees, my inzicht in die verborgenheid van Christus kan verstaan, wat in ander tyde met die mens en kinders nie bekendgemaak is nie, soos het nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is die die geest namelijk dat die heidene mere erfgename is en medelede van die lichaam en mededeelgenote aan sy belofte in Christus dier die evangelie waarvan ek in dienaar gewoord het volgens die gave van die genade van God wat aan my gegee is oor die inkomstig die werking van sy kracht aan my die geringste van al die heiliges en ons kan ons self ook hier inskrywe aan my die geringste van al die heiliges is hier die genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaaspeelike reikdom van Christus te verkondig en vooral al aan die licht te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van alle eeuwe al verborgen was in God wat alles geskap het door Christus Jezus so dat nou die die gemeente aan die overhede en machte, in die jumele en die vermenigvulligde weisheid van God bekend bekendgemaak kan word. Weet Paulus praat al van, hy sê, dit is vir eeuwe verborgen gewees. Je weet nou, as jy kyk waar Paulus was en jy kyk waar ons is, dis jy weet 2000 jaar later, en die waarheid bly nog steeds verborgen. is nog steeds toegemaak. Die, die waarheid van die genade van ons Heere Jesus Christus, dit bly nog steeds verbloem. En hierdie waarheid is die waarheid wat mense uit kuile uitruk. Wat mense van die dood opbrug as koningskinders. So dat hulle hierdie waarheid en die eerlijkheid van die heren kan geniet. Dit is ons deel. Dan wil ek hier ons moet gaan kyk na Filippense gauw. Ter aansluiting hier so by. Na Filippense. Blaai net so twee blaai of so aan, Dan lees ons gauw daar Filippense 2. Filippense 2.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 en daai skrif heet ek ook, ek het hem al baie gelees, maar om te wil, om gehoorzaam te wees, is ek noem maar voorbeeld, om gehoorzaam te wees, ek kan ek my op my ee traai, uh, of, ek kan hier so na vers 13 kyk, want dit is God wat in julle werk, dit is sy geest wat in my werk, om te wil, gehoorzaam wees, en dan verder, soveel as om te werk, na sy welbaar. Sowel ook om te werk, die werk, na sy welbaar. Jy sien, dit is alles dier God geïnspireerd, dit is dier God geactiveerd binnen in my, om dit te doen. Doen alles zonder murmuring en teespraak. Sien, nou akker ons precies woorde wat die volk in Egypte, toe hulle in die woestijn gekom het, in vrijheid geleef het, het hulle teruggeval op die woorde van murmuring en teespraak. So dat julle onberustplik en oprecht kan wees, kinders van God, zonder gebrek, te midde van een krom en verdraaide geslag, onder wie jylle skyn soos licht in die wereld. En dit is hier natuurlijk aan die pinte wat ek wil kom, is dat ons skyn soos lichte in die krom en verdraaide wereld. En in Matthäus 5 David 13, 16 waar ons sê, jylle is die licht van die wereld. Hy sê, en het, moet nie dit wegsteek nie. Moet nie die licht wegsteek nie. Laat jylle licht so skyn voor die mense dat hy jylle goeie werke kan sien, en jylle vader wat neemel is vir jylle, die goeie werke is nie ons goeie werke nie, dis die werke van die vader kan sien, in ons. Jy weet, ons syng dat, dit gaan alles net oor ie. Dit wat ons syng volgend, dit gaan alles net oor ie. Dan is die licht wat in my is, kan nie weggesteek word nie, as ek bedoel wat ek syng, want die licht wat binnen in my is nie weggesteek word nie. En sal die mense, wat daar buiten is, sal hulle dit raak sien. Hulle sal God sy goeie werke in my sien. My goeie werke is nou die vrug van die verhouding van God, sy goeie werke wat binnen in my is. Want in Petrus, en ek wil laai gedeelte ook vir julle anhaal, in 1 Petrus 2, vers 9 sê, julle is een uitverkore geslag, een koninklijke priester door my heilige volk, Een volk as eindom verkry om wat te doen Om te verkondig die deegte van hom Wat jylle uit die duisternis geroep het Tot sy wonderbare licht Dis hoekom ons lig is Omdat Ons in sy licht is David skrywe dit ook so in Psalm 36 Hy sê daar Want by u is die fontein van die lewe En hy sê in u licht Sien ons die licht In u licht sien ons die licht Weet jylle wat Elke ja, een van ons is wat ons hier so is draak collectief by tot Romeine 8, 19, waar hy sê die openbaarmaking van die kinders van God. En nou, jy weet, ek en jy, ons kan nie ons as kind van God openbaar nie, door te werk met ons oud denken nie. Dis iets wat God Godse gees, dis die licht wat binnen in ons is, wat het alleenlik kan wees, Um, God wil omself door ons openbaar, wie hy staan en hy klop by ons, elkeen van ons en ons denken klop hy aan ons en hy sê ek wil myself door jou openbaar, het gaan nie net oor prediking nie, het gaan nie oor om ander mense te vertel van die woord, dit ook maar het gaan net om te wees wie hy is en dit kom by die vrug dit kom by die vrug uit ons kom nou daarby, want dit is waar oor die licht eindelijk gaan Die licht is gelijk aan die vrug. Daarom kan ons nie, ons kan nie die vrug feit nie. Ons kan nie licht feit nie. Dit is die realiteit, dit is Godse gees. dit is sy werking dier ons. En die manier hoe hy tot uiting gaan kom, openbaar, hoe hy openbaar gaan word, hoe ons as kinders openbaar gaan word, is as om daar ruimte gee om dit te kan doen. As ons gaan kom by een punt waar ons ons eie die eie ek ding gaan los, gaan afsterf. Dit is die enigste manier, hoe hy ons self gaan openbaar. Want jy sien, soos ek net al gesê het, die stad wat op die berg leek, kan nie weggesteek word, die ons as individue, as lampe, ons kan ons self onder die maat emmer sit. Jy sien, en saam smelt met die rest van die wereld, en niemand gaan ons uittal daar oor nie. Hy die licht kan doofraak in ons levens. En niemand sal dit eindelijk achterkom. Maar weet wat? God word alleen verheerlik, die die licht, wat binnen in ons is. God word alleen verheerlik door die, die vrucht van ons lewe. Van sy geest, wat binnen in ons is. Die woord die gesintheid, is my kritische woord in die verband. Uhm, hy beskrywe dit in Philippians 2 vers 5, hy sê die gesintheid waar al in Jesus was, dit is die gesintheid wat, wat hy soek in ons. En my en jou verantwoordelijkheid is om ons eie belangen onangeskip te stel aan die verhouding met die geest van God. Mense, begryp ons dit, om ons eie belang, ons sê maar, het gaan alles net oor ie, ons sing dit, ons sê dit, ons verklaar dit, dit gaan alles net oor ie. en dit is die, die ding wat ons moet gaan uitklaar met onszelf, die gesintheid wat in Jezus was, was die een van dienstnig en hy was nie een slaaf nie dit is nie wat die dienstnig beteken nie, maar dit beteken om ons onnegeskik stel in die wolf van die vader om so betrokke te raak en wolf te raak in sy woord, dat ons sy gees dat ons sy stem sal hoor en dat sy stem so duidelik gaan word in ons levens, dat ons hierdie drog gerede is wat so aanspraak maak nog huidiglik op ons, dat ons daai goed net nie gaan hoor nie. Die vrug, die verborgenhede waarvan hy praat, hy is op die einde van die dag, kom het daarop neer, kom het op die vrug neer. Want dit is wat geopendbaar moet word aan die mense daar buitenkant. En ek lees in Spreeke 1130, ek weet nie of julle daai skrif ken nie, julle kan het gerust merk, die vrug van die rechtverdige, Is die boom van die lewe Die vrug van die regverdige Is die boom van die lewe En weet wat, die mense daar buiten Die mense daar buiten soek die boom van die lewe Adam het die verkeerde boom gekies Baie mense kies nog steeds die verkeerde boom Die boom van kennis van goed en kwaad Maar daar is een hongerte daar buiten Na die boom van die lewe En waar vind die mense die boom van die lewe? Hulle probeer enige ding om boeken te lees en om allerhande goedheids te doen. Van een kerk na ander kerk spring hulle en hulle gaan rond om te kom by die boom van die lewe. En die boom van die lewe is die vrug wat binnen ons is. Dit is die boom van die lewe. Dit is wat ons daar buiten is. Ons is die boom van die lewe. Waar mense wil kom sit. Wat sy vrug gee op sy tyd wat sy wortels die al sy so ontwikkel is, ten spuite van droogte, ten spuite van omstandighede, wat sy vrug op sy tyd, ek denk aan jou, Jacky, die ander kan doen, wat die vrug op sy tyd, as die pop of die fans traak, en die moeilikheid is daar, en jy sien die realiteit spreek tot jou, maar wat sy vrug op sy tyd, ten spuite daarvan, Dat is wat die wereld soek. Dat ons, dat ons licht so sal skyn, dat ons leven dit so sal uitstraal van omstandighede wat kom. Vraal mense vir ons, maar hoe, hoe, hoe kom jy oor die goede? Jy weet, in al die goed wat so, en, dan klink dit vir jou so, as jy nou wegstaan, as, en kyk miskien nou, as jy buitenstaan, en kyk na ons situasie dan, dan klink dit nogal of het ons ook dier een erge tijd gegaan het in jaar. En wie as ek terugdink, dan is daar nie een oomlik gewees behalwe die aanvankelike skok wat die ouwe krij, en die aanvankelike kwaad, maar krij dit achter, gaan an, sorteer uit van wie afkom het, en vat beheer, en krijg gezag oor, hy, oor dit oor hom van wie af het kom. Dis waar ons kracht leek. Want Godse gees wat binnen ons is, is, is so getrouw. En hy sê vir jou dit man. Je moet net jou oor ooppaak om te luister. En daarom is het so kritisch dat ons moet een koneksie moet hou met hom. Ons moet tyd maak saam met hom. Ons moet tyd spandeer saam met hom. Want as, as die situasies kom en ons is nie recht nie. Weer soos die huis wat staan op, op sandgebouw is. En as die storms kom en wei om. Hy val net eenvoudig plat. Maar weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, weel, Wele wat sien ek die rots, ek sien die rots is, is ons stand in Christus. Wie is ek in Christus? As jy nie goed kom, is die eerste vraag, wie is ek in Christus? Ek is een koningskind man. En as die storms kom, en die, in die winde kom, en al die goed kom, dit die plek waar het ook gaan, ek gaan naar die fondatie toe. En ek weet, Ek soertuig daarvan. Het ongeacht, ongeacht die omstandighede, ongeacht die aanslag. Hierdie huis, hierdie huis, is vast. Mensen verander. Jy kan op mensen nie vertrouw nie, ons. Ek, ek het al hoeveel keer gedraai, om op mensen te vertrouw. Daar is nie een, en dit is die rots waar op ons staan. Dit is hy. Dit die enigste een. Hoe by ons kan staat maak, en onthou op die einde van die dag, gaan het nie oor my nie, het gaan nie oor wat ek gedoen het, en wat, waardier ek gekom het, en hoe sterk ek aan die kant uitgekom het, en alweer oh goed, dit nie waar oor het gaan nie, het gaan oor die heerlijkheid van God, binnen in hy situasie, dat mense kan sien hoe triomfeer God, en het word hier ons gedoen, het word hier ons gedra, daar waar ons is in hy situasie, ons kan nie sê maar het is, het sal eendag, en sê, die goeders kom vannacht, en is ons gereed daarvoor, is ons gereed, weet ons waar ons kracht is, weet ons wie ons in ons vader is, dit is so kritisch, jy goed. jy weet, wat ons doen in die gemeente, of ons loofprysing doen, of ons ons noodere achter in die, in, in die bokse gooi, en of ons by kampe werk, of kampe te kom, jy weet, as die dinge wat ons doen, nie is, omdat ek oortuig is daarvan nie, omdat ek, ek word gedrijf daardoor nie, dan is het een vertiele oefening, as ons het doen, omdat ons daar aan gloed, het, is recht wat ons doen, en ons is gewoon daar om het te doen, en ons moet het doen, mense, dan is het een vertiele oefening, en dit maak geen bijdraag, luister mooi, dit maak geen bijdraag, En ons stand voor Christus nie. Dit maak geen bydra as die storms kom nie. Dit tel nie punte nie. Om te dink dat as ons goedies doen, en het alles smaad like, en ons kom gereel dienst toe en al die goedies mooi doen, dat ons enigszins gaan staande gaan blij as, as die storms kom nie. Dit tel nie punte nie. Wat punte tel is die eenheid van die geest. Van waar ons geanker is, waar ons vasthou, waar ons oortuig is van, wat ons hart leef. Dit is wat tel. Weer, is of niet weer, ek, ek het hier ook gesê, ek besef vir weer, hoe bevoorig is ons om hier die goeie nies te ken en te weet en dat ons gevoed kan word met woorde van waarheid. Want dit is die beste nies in die wereld. Dit is die beste nies in die heel al dit wat ons hoor. Dat is niks beter as dit nie. Want as, as jy vir my sê, daar is iets beter as dit, dan moet jy vir my sê, daar is ander plan gewees. Jy plan was nie die rechte plan nie. Daar is niks beter nie. As ek net al gesê, die vrug wat ons draag, kan ons nie feit nie. Ons kan dit nie namaak nie. Markus 4, 26, 28 is dat die saaier die saad in die grond en hy gaan ris. Die woord wat ons, ons hoort, die woord wat ek en jy in ons stilte en ons eenwording met die vader ver, verneem by hom en wat ons vastmaak in ons leven, daai woord is die saad wat ons ontvang. En dit word oorgedra in die intimiteit met die vader ons kan baie skrifte lees, ons kan baie waarheid lees, maar as, die, as dit nie oorgedra word in intimiteit in ons leven nie, in ons harte in nie, dan kan ons niks verwacht van die oes nie, ons gaan dan nie oes wees nie, dis ook, het, dis ook om verhouding kritisch is in ons, want dis die waarheid, sonder verhouding is daar niks, dis een gesprek tussen my en die vader, En die vader bevestig die woord, die woord spring op, die perl, die moorester, dit kom in my hart op. Ek kom na nou hom toe, en ek kom truit my sorrow, ek kom truit my shame, ek kom truit my sickness, en al die goed, kom truit ek, for the joy of, of the Lord. Jy sien, dis wat gebeur in die interactie tussen my en hom, is a truitransactie en dit is die uitdaging vir ons dat ons bome van lewe sal wees in een krom en verdraaide samenleving hulle soek vrug hulle soek vrugte hulle sit, hulle wil onder die boom kom want wat trek hulle na die boom toe Je weet en al gebeur het in die, die vroege somer dat die apokose die blare het uitgekomen, die bloesels het verander in klein vrugies, en hulle het geswel, maar is nog groen, en as jy so op een afstand verbyrui, sien jy die bome is groen, maar jy sien nog geen vrug nie, hulle is daar, en ek denk in baie van ons leven is hulle al daar, ons sien die vrug, en nou is al hier en daar apokose, wat al begin kleerwijs en oranje raak, en wie hulle dit trek die boer om te begin plik, om te begin oes, En, um, en daai ruitwoord proces soos wat daai skryver sê ook dat dit is, hy weet nie wat het gebeur nie, maar een ochend is hulle kleurig, is die oesda is die vruchte da, is hulle reg om geplikt te word so dis wat ek julle by bemoedig is om aan te hou en aan te hou om hierdie verhouding te koester waarin ons is, ouwens. en om deel te neem in die verhouding, is een ding om in die verhouding te staan, maar om, is een ding om, om deel te wees van die verhouding, maar ook die deel te wees. Daar is nie een netwerkelijk commitment aan so'n verhouding. En die eerste van alles is, is dat, ons gaan weer oor in een mode van werk en van ongeduld en van, hoekom gebeurgoed nie in my lewe nie? Maak nie die tuning, maak nie die verstelling in my lewe, neem die besluit in my lewe, en, en die besluit is om te sê, maar, heren, daar is niks belangriker as jy nie. Daar is niks belangriker as jy nie. En dis die kees wat ons allemaal moet maak. Dis die enigste, dis, dis die manier van, om, om licht te wees buiten om licht te wees buitenkant en om vrucht te op jou tyd. En die, die lekkerte van het is, ek, ek beleef het in my werksomstandigheid. Jy weet, ek het nooit gedink dat ek in Galichéwe sal gaan werk een dag nie. Ek het daar angerei onvankelijk toe ek die eerste dag toe ek daar kom, ek het nie eens geweer die kantoor waarna toe ek gaan is daar nie. En hoe dit in my opgestaan het onvankelijk, ja, is dit waar ek moet werk, tussen hierdie mense. Wee julle, en as ek kyk na die werk wat ek nou daar doen, en die vreegte wat ek krijt tussen die mense, en die oopharte wat ek krijt tussen die mense, sê ek vir jou, dit is, dit is Godse geest werk. Jy hoef nie een preek voor te brein nie. Jy hoef nie, jy kan net jousel wees. Jy kan net wees. En, soos wat die geest jou leie, soos wat dinge gebeur, en die geleentede kom, ontstaan die geleentheid om woord te deel. Is die geleentheid daar, dier jou wees, die vruchte wees, nie ek nie, die vruch wees van self. en dit trak mense, so ek, ja, ek challenge julle ook met dit, is dat, um, jy weet op ons kantoor, dier, soms so op een luchte noot, staan geskrywe, everybody who enters this office, bring joy into the office, some when they enter, In some when they leave. So, uh, laat ons joy bring in plekke waarna ons enter en nie waarna ons leef nie. Kom ons maak u oor. Toe vader, dank u vir die woord en dank u vir die geest van waarheid wat so getrouw is en dat en wat ons in alle opzichte en in, in elke facet van ons levens wil oprug tot jy heerlijkheid, en vir jy koninkryk, vir jy heerskapie op aarde. Dankie dat jy nie jy gezicht wegdraai vir ons, daar waar ons veil nie, daar wat ons dit nie maak nie, maar dat ons as jy kinders dit weet, dit is vir my so awesome vader, dat, dat ons, ten spuite van die feit dat ons jy teleerstel, dat ons nie hoef in sak en as te gaan sit nie, maar dat ons weer vannacht kan rechtkom en in die oog kyk, heren, en, en soos een kind met sy paaf kan gesels en regmaak maak en aangaan met die lewe. Dis wat so greit is van ons verhouding, heren. En uh, maak die saak wat moore bied nie, wat die die weet bied nie, wat die uitdagings van die lewe is, wat vir ons wacht nie. Maak die saak nie. Dat ons ook nie sal, dat ons ook nie daarna hoef eerst te dink nie, maar dat ons manheid kan wees nou en dat ons kan leef in die nou en in die teelwoordigheid. Heren, dankie dat jy, so, dat jy so lief is vir ons. Dat jy ten spuite van alles vir ons lief is. En dat ons ook die liefde ten spuite van alles liefde ook kan wees daar buiten in een krom en een verdraaide samenleving, wat smag na hy die boom van die lewe, wat die vrug is, wat binnen in ons is. Ons eer heef vir die liefde, en vir alles wat hy vir ons doen, heren, en vir alles wat hy vir ons reeds gedoen het in die kruis, en vir die support en die liefde, en die naam van Jezus bid ons het alles. Amen. Weet nie of daar van julle is wat iets wil sê nie? Julle welkom. Ok, dat sê, dankie. Ok, julle allemaal weet nou van van Janne, wat daar in Bloefentuin lee, en in die week, laas week, kom Bokka met die briljante idee, en hy sê, ons moet hier afskie die kant toe, net om bykie vir Jackie te gaan ondersteun, en ons trek hier eers half weg, en ons sleep die kant toe, door die pot, ons Bloefentuin toe, en ons kom by die hospitaal, en, en Jackie is toen nie daar nie, en ons gaan toen nou goe goe in, die sisters laat ons goe toe, dit is eindelijk die bezoektyd maar ja, hulle sê, ons kan so 2-2 ingaan, en, um, Ons gaan in daar by Janie en jylle weet mys nou lyk intensief, ons moes nou nie lekker nie. Weet ons moes nou pijp en machine en en wat ook al my Janie lyk mooi. En ons gaan uit en my skoenpa, hulle gaan na in, want ons mag hier allemaal en gaan nie in. En daar sê hy sister iets. Sy sê vir hulle, ja, ons spreek net lewe. My skoenpa sê, man, jy praat ons tal. En as rai na Jackie toe, was sy by die woonstel is, en weet ons maar zwaar, En ons kom daar en allemaal is so Ons is ons nou nie hardseer oor die dingie Want ons weet ons nou wat ons weet En ek sê nou vir julle Jackie nie gewet het wat sy weet die. Sy loop met een glimlach rond En as sy nie dit gewet het wat Jesus in die kruis vir ons gedoen het So sy nie so rondgeloop het Sy lyk goed En toe ons daar sit en toe ons terugry Toe eer is net weer die heren Laat ons weet wat ons weet Want so iets kan vir jou Tien die grond plat sit En as jy nie dit weet en dit nie besef nie, dan moet jy weet, daar lees so haar tijd voor en haar seertijd. En ek wil nou net vanmorgen, hé, hey, ons moet allemaal net saamstaan en vir Jackie's sien en vir Janie en laat ons weet, dat dit wat in die kruis gedoen is, laat geneesing ons deel is. Dit maak die saak waar die dokter sê van statistiek en van wat hy al ook Man, ons gee nie om nie. Genesing is ons deel, en ons vat dit en ons loof die Heere vir dit. Dankie. Ek wil net gauw hierdie skrif van die breers 13, um, graag he, jylle moet met dit ook huis toe gaan, André, dankie vir vir volgende, so n bevestiging, so n belesing, hierdie woord. Die 13 vers 5 van die Amplified, gaan ek vir jylle gauw gelees, ek het hier ingepas in die klein ruimte. Die Heere sê, hy sê, I will not, I will not in any way fail you, nor give you up, nor leave you without support. I will not, I will not, I will not in any degree leave you helpless, nor forsake you, nor let you down. Relax in my hold on you. Assuredly not. En ons kan weet, dit is die vader wat ons aan bid, ek sê in jylle hierdie week om te weet, hy gaan jou nie drop nie. Hy sê, I will not, I will not, I will not. En God, die God wat ons aan is sê nie God wat leg nie. Sy woord sê so. En weet in elke situasie waar jy kom, of waar jy is, wat jy beleef, hier is in jou kant. As hy vir jou is, wie kan teen jou wees? En ons kan in daar die vreegte en opgewondheid wandel, Nie na jou probleem kyk nie. Na die oplossing wat binnen in jou is. Want die oplossing van die probleem is binnen in jou. En ek sê in julle daarmee, dankie. Goedemorgen julle. Ons het daar al by die vloeskoel het ons um, sommige oor sê en van hulle is een leer. Um, ons het die laatste paar maan het ons hulle geloof beter leer ken. En dit sluit so mooi aan wat Anderij veroogend gesê het. Ehm, um, Om julle bykie meer te verduidelik, hulle het oor die 200 gode in hulle geloof waarna hulle aan bid. Dit is onttrend 1 vir elke dag van die jaar. Um, een van die studenten moes die 4e september by ons aangekom het. Jy die, die derde, toe laat weet my, gaan nie die 4e kom kom nie, maar gaan by al die 11e kom. Toe kom vraag, hoekom nie? Toe sê hy, die gode in die harreskoop het vir hom gesê dat die 11e een goeie dag is. Die 4e is nie. Nou, as ons op een geloof moet gaan, wat vir ons sê wat er da, is goeie dag, wat er daar nie. Gelukkig het ons geloof, dat elke dag een goeie dag is. Um, Gestraand weer, ons het naastlaag geëet het, as jy per ty keer gaan sit, en jy groet iemand, en schok jy, wat nou maar staats is, sê van nie, dit is nie een schok nie, dit sy God, die, die een van die 200 het om soveel kracht en energie gegeen, dat hy die schok veroorzaak het. So dit Het is weer een bevestiging, dit is so lekker om in een geloof te kan staan, wat ons die waarheid weet, en met ons weet wat ons geloo en in wat ons aan bid. En dan, as al enige tegenstand kom, ek meen, na wat er God toe draai jy, as al 200 is, jy, jy het die lees om van te kies, maar hoe weet jy wat in is die waarheid? Um, daar is geen verhouding nie, so ons het die voorrecht om die waarheid te ken en die verhouding te kan hee, oké? Okay. Goed, dankie, dankie, ons gaan teedrink. Goed, ons sê julle met een lekker week.